Бо що людина без притулку, дикун? Німена всі далі сонця, якщо сонце можна порівняти з доброю нерозумною квочкою. Людина без пристанища не має ні обличчя, ні майбутнього. І я стану диконом, як не дай Боже нас не підслядять поліцаї, бо в хаті, яку я збудував, гуляють вітри. А штраф за те, що я поставив її на бункері, не сплачу продовжу цього життя». Де в битві з перешкодами програють наші надії, звідти не виносиш прихильності. Та в мене, як у тієї щурихі, після родів інстинкт самоображення перетворився на свою протилежність, і я готовий віддатися катові, щоб тільки люди змогли пересвідчитися, що в моїх жилах тече кров. Я рушов у куток, де спав то досі, Прокинувшись, він ніяк не міг зорієнтуватися, куди потрапив. Я сів біля нього на нари. «Розкажи Досію, як там на селі?» Він щось пробурмотів і нарешті отямився. «Що розповісти, Прокопе? Хату мою не валяють?» «Ні». Марина запросила попа. Хату освятили. «Тепер трісочки ніхто не візьме?» «Знаю, що люди не посягатимуть, а власті». «Гривастюк нібито казав, що грунт ти купив, це твоє, а штраф виплатиш». Гривастюк далі війтує. «Хто ж візьметься? Тут треба і нашим, і вашим треба вміти. Лиш писаря взяв. А Марина – то досію. Відлива вибралися. У Ковальчучки помирилися. Ти знаєш, що старий відписав поле на церкву. Ну от, тепер рівні, нема за що ненависть роздувати». «Марина нічого не вимагала», – сказав я. Але ковальчуки потерпали, знаєш, підніми палицю, винний пес дає ногам знати. «А ти чого зірвався з місця?» «То Прокопа якась мана», – мляво відказав Тодосій. «Все мене осоружним стало. Поле, дім, жінка. Мені з голови не виходило. Чого ти не розпитуєш? Гадаю, невже і в ньому таке, як і в мене?» «Я мусив піти. Мене могли засудити. А твою надійку я пам'ятаю». Мила дівчина, злагоди не було. Де там, і на суперечку не заходило. Розумієш, біда, мені не переставало здаватися, що зв'язав надії руки, кривджу своєю долею, що чим далі, то буде їй тяжче зі мною. Туманів, туманів, та й зібрався до Канади. Ти що був дома, як рочакова ревека розбилася? Ні. Скочила зі скелі в кар'єр, де ти камінь рубав. Ніхто нічого не знав, аж навесні дітиська знайшли. Вона вже лиш кісточки, мала якусь тугу не могла перенести. Шкода, шкода, погодився Тодосій. Вона була ніби з іншого світу. В серці носила біль, а де з'явиться, там веселість. Прокопе, а Павлюк коли тут знайшовся? пошепки запитав Тодосій. Він поїхав після того, як у нього стріляли, пам'ятаєш? Він тоді був у мене, тоді Марині поранило руку. Чув, чув, він досі з комуністами. «Вертайся назад досі, сказав я замість відповіді. «Бачиш, тут нема життя». «Та бачу, я не маю іншої ради, в місті мене не буду шукати. Ти ж повертайся додому». «Ні, Прокопе, хочу дістатися до Канади». Надія сама зачахне а на моїх очах висохне ліпше, і я, Прокопе, думав, тут нема мені ні щастя, ні долі. Навчуся грамоти, пристараю грошей і піду, як той журавель, за теплою хвилею. Він тепер дограє на одній строні, ліпше не відраджувати, бо нарікатиме до смерті. Тобі не холодно? – запитав я. У тюрмі звик до всього, інші мучилися, а ми з професором навчилися терпіти. З яким професором? Вов з нами такий кривов'яз, статечний чоловік. Грушевич привів його сюди ночувати? Так, завовтусився тодосій. Поговори з ним, Прокопе, він мені як батько. Мене як посадили до них, то тиждень не ладавали матраца. Кривов'яз їм сказав, що не буде приймати їжі. Миттю принесли. Небагато таких людей. На газеті під нарами затанцювала щуриха. Тодосій замок, наслухаючи потім ліг і більше не озвався. Я кашлянув, та він видко не чув, поринувши в ньому бесіду з якимись гадками. Тодосію, я поклав йому на плече руку. Га? стрепенувся він. Іля лягорді у селі? Так.